Взяла його під руку і притулилася щукою до плеча. «Сам не гадав», – сказав він щиру правду. Та Ніна те сприйняла за дотик, осяяла веселим, добрим поглядом, а потім мовила, як до дитини. «Скромненький мій, розумник мій, зарослий, мов лісовик». «Он люди», – буркнув, – «дивляться». «То що?» Хіба ти в мене крадений? Ти як мала? Ні, як велика, сяяла вона очима. Сталося, чого боявся увесь цей рік, але на диво не був нітрохи тим розчарований. Така розкута Ніна здалась йому ще кращою і цікавішою, ніж та, яку її тримав на відстані, безправна і насторожена. Лише тепер він починав здогадуватися, як їй було нелегко в тій ролі з ним, і як вона чекала на цю його велику милість. — Можна мені тримати тебе під руку? — спитала, ще не вірячи. Він тільки мовчки притис її долоню. — А за часів Шевченка тут був цей пам'ятник? — спитала Ніна, як узнавця. Коли ховали, то вже стояв. Озвався Назар, подумавши, що треба справді трохи й підчитати. Наразі йому забаглося піти мерщій додому. І Ніна, і панорама ріки, і заріччя. Усе потьмяніло в його очах, утратило недавній сенс. Вже третє, скоро вечір, а він іще не випив диво ліків, не побував, «Ні-ні, про це не думатиме, не покладатиме на це надій, аби не сталося, як з Леонідом. Може, той не рецепт виною його невдачі?» «Чого ти раптом так посмутнів?» – помітила ту переміну Ніна. «Я щось не те сказала?» «Усе гаразд», – погладив її шовкову руку. «Є пропозиція. Давай щось купимо в гастрономії, та пообідуємо ладкому дому. А хочеш я спечу млинців? Сподобалася ідея Ніні. На суді та на кисляку, як мама моя пече. Годиться. Тоді вперед. накопимо всього, що треба. Ніна йому розказувала, як білий вірш, усю попею обідніх справ. А він лише всміхався і прокидав, куди його на це раз закине сон. Там же лишилось трохи зілля. Та й хто знає, чи діятим? Сусідки й досі сиділи біля парадного. Побачивши їх знову разом, та ще й з пакунками, вони заусміхалися, не зачепили, правда і словом, ніби боялись тим наврочити у їхнім добрім ділі. Два ці останні слова – Назар від них чував не рази, був тепер упевнений, що дбали якраз про добре діло. — Ти їм подобаєшся, — сказав Назар на сходах. — Кому? — спитала Ніна, удаючи, що не збагнула, про кого йдеться. — Тітонька, моїм сусідкам. — Хіба то зле? — Я радий. Вона всміхнулася. У двері він пропустив її вперед, увімкнув швиденько світло в коридорі. «Добрий день вам у хаті!» — враз привіталась Ніна, як привітатись можуть лише сільські кияни. Здрастуйте, клонився він у тон їй. Пройшов на кухню, виклав на стіл кульки, пакунки. «В мене тут...» — розвів руками. Ніна не стала розвивати ту небезпечну тему і не згадала ні про жіночі руки... Ні про закомплексованість таких, як він, самотніх чоловіків. Не наче знала, що Назар за ці розмови порвав з одною дівенькою два роки тому. — Я надимлю, — сказала тихо. — Краще йди в кабінет. — Ти не сучасна жінка. — Чому? Ці прагнуть рівноправності й на кухні. Навіть більше тримають нас на побігеньках. «Бо не набігалися по гуртожитках?» – зітхнула Ніна. І взагалі помовчали. «Сама знайдеш, що треба, чи показати?» – спитав Бадьоро, угледівши в очах у Ніни сльози. «Іди в кабінет», – озвалося. «Твори! Ти ж там щось створиш, правда?» «Застряв! Шукай дороги! А я тобі підпоможу, наскільки в силі!» «Дякую!» сказав банальне слово, бо й сам чомусь розхвилювався. Вийшов поволі з кухні, ніби ще вагаючись, чи добре діє. Пробрів вітальнею, де щонеділі вони обідали, як мама була жива. І зупинився аж за столом біля вікна, уже в кабінеті. Повідчиняв обидві стулки і слухав, як з тугонить далеко ніби місто. Дивно. Та він живе неподалік від того місця, де був століттями двір скаліїв, його дідів та прадідів. Попри пожежі, війни та інші лиха, яких без ліку випало на трудну долю Києва. Скалій. Від скалки чи від скали? Ніколи не задумувався над цим питанням. Мабуть, все ж від скали. Міцненький рід, живучий. Замислився і не помітив, як час збігав, як порилася в кімнаті поряд дівчина. «Прошу — Прошу, — почув веселе, глянув на порозі Ніна. — Вибач, я тут. — Ну, як твої млинці? — сміхнувся. — Вже на столі. Гора кружав стояла посеред столу, засланого добутим із серванта старим забутим образом. Обов'язь дві тарілочки, ножі, виделки, тут же й глечик зі сметаною. Вони врочисто сіли одне напроти одного. Назар узяв млинець і розділив його на двох, так ніби той був єдиний. — Спасибі, — сказала тихоніна. — Ти, може, хочеш випити для апетиту? — спитала раптом. — Зайве, — махнув рукою. Слухай, ми вип'ємо нині ввечері. Смачні? Кивнув, бо рот був запханий новим линцем. Вона дивилась лагідно, як він жує, як у шматки шматків сметану, і сама не їла. Ніна, а ти ж чого? Обурився. Я зараз кинулася, взяла виделку і враз застигла. Знаєш, я наче знову вдома, казала журно, мама спекла млинців, а батько твій. Тракторист, колгосп у нас середній. Пробач, тобі це не цікаво, мабуть. Покажеш мені колись своє село. Нас гарно, річка.